Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala Amma ba'd, ayuhal ikhwat fillah, wala banarohimani wa Alhamdulillah wa syukrulillah jalla wa ala. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis kita pada hadis yang ke belas berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zara'ahu alqaiu fala qada'a alaihi Man istaqaa'a fa 'alaihil qada. Rawahul khamsatu wa 'allahu Ahmadu wa qawwahu ad daruqudni. Rahimahumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man dara'ahu al barang siapa yang memaksa dia untuk muntah. Barang siapa yang muntah itu mendahuluinya Maksudnya dia muntah tanpa sengaja. Falakodoh alaihi maka tidak ada kodok atasnya. استقعى, barang siapa yang sengaja muntah. Faalaihi alkodok maka atasnya alkodok. Diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan diilatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya hadis ini Imam Ahmad mendoifkannya karena ada penyakitnya wa dan imam Darukutni daruqudni menguatkannya maksudnya mensahihkan berkata asy-syar rahimahullahu taala asy-syekh abdul qadir ibnu syaibatul hamd rahimahullahu yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini dzara'ahu al-qai ay ghalabahu wa sabaqahu wa kharaja raghma anfihi bahawa Al-Qai Zara'ahu Al-Qai adalah bahu. Dia diungguli oleh muntahnya wasabakahu Dan didahului oleh muntahnya Maksudnya dia muntah tanpa sengaja Sehingga muntah itu keluar Ya Dari Lambungnya Keluar melalui mulut Nah Manistaqo'a ayat ta'amad Al-Qai Barang siapa yang istiqa'a, yakni ta'amadah. Dia sengaja muntah. Sengaja mengeluarkan muntahnya. Walqai' ma yakruju min a'lal ma'idah mundafi'an ilal kharid bitarikil fam. Muntah adalah sesuatu yang keluar dari bagian atas lambung. Atau pencernaan yang terdorong keluar melalui mulut. Yang kedua al-bahth pembahasan al hadis ini qala al-hafid fi talkhish al-habir hadis man zara'ahu al-qayb wa huwa wa man istaqa'a ad-darimi ad rawahu ad wa ashabu sunan wa ibnu hibban wa ad wal wa hakim kata imam al-hafid dalam kitabnya talkhishul habir hadis zara'ahu man zara'ahu al-qayb Barang siapa yang mendahulunya muntah. Dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak ada kodoh atasnya. Wa Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengkodoh. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan, Imam yang empat. Ya, Abu Daud, Termidina Said, dan Ibn Majah juga diriwayatkan Ibnu Hibban Daru Qudni dan Imam Al-Hakim. Naam, dengan lafaz yang disebutkan. Ya, ada perbedaan lafaz dengan hadis bab hadis pembahasan kita. Naam, walahu al min hadis Abi Hurairah. Dan juga terdapat lafaz-lafaz dari hadis Abu Hurairah. Qala nasai waqafahu waqafahu Atha' ala Abi Hurairah Kata Imam An-Nasa'i hadis ini dimaukufkan oleh Atha' terhadap Abu Hurairah berarti kalau mauquf ya berarti ucapannya sahabah yaitu dalam hal ini sahabat Abu Hurairah Demikian pernyataan Imam An-Nasa'i rahimahullah Berarti hadis ini ya juga diperselisihkan dari sisi marfu' dan mauqufnya Ya marfu adalah ucapan Rasulullah Maukuf adalah ucapannya sohabah Nah Sebagaimana juga Perbedaan Ada yang mensahihkan Ada yang melemahkannya Wa qala terbidi La na'rifuhu illa min hadithi Hisham An Muhammad an Nabi Hurayrata Tafarroda bihi Isa Ibnu Yunus Imam al-Tarmidhi mengatakan Kami tidak mengetahui hadis ini Melainkan dari hadisnya Hisham Dari Muhammad, dari Abu Hurairah Yang dimana Isa ibn Yunus Menyendiri darinya Menyendiri dengannya Nah Waqala al-Bukhari Jadi Imam al-Tarmidhi mengatakan hadis ini Menyendiri dengannya Isa ibn Yunus Nah Berarti Isa Ibn Yunus ini rawi yang diperselisihkan. Kalau dia menyendiri, berarti butuh diperiksa, butuh diteliti hadisnya. Wakal al Bukhari, Imam al Bukhari mengatakan, La arrohu mahfudon. Wakadrawa min wakadruya min gairi wajihin walayasyhu isnaduhu. Juga Imam Bukhari menyatakan, Rahimahullah, aku tidak melihat hadis ini mahfuz terpelihara terjaga ya berarti hadis ini sudah tidak terjaga nah dari penyakit-penyakit yang ada padanya demikian pernyataan Al Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan dari jalan yang lain dan la yasihhu isnaduhu sanadnya pun tidak sahih ini pernyataan Imam Al-Bukhari wa darimi rahimahullah za'ama ahlul basra An Na Hisham Hishaman Auhamah Fihhi. Kata Imam Ad-Darimi bahawa hadis ini disangka oleh Ahlul Basroh, yakni ulama Basri negeri Basroh, menyangka bahawa Hisham Rawi dalam hadis ini Hisham itu rancu di dalam meriwayatkan hadis ini. Ini pernyataan Imam Ad-Darimi rahimahullah. Wakala Abu Dawud berkata Imam Abu Dawud, "Wabaghdul Huffad la yarahu mahfuzan." Ya, sebagian Huffad tidak melihat hadis ini hadis yang terjaga. Berarti ini, ya, sama dengan ucapan im Imam Al Bukhari dari ucapan Imam Abu Dawud. Rahimahullah. Wakaroh Ahmad dan juga Imam Ahmad. Rahimahullah Taala mengingkari. Ya, jadi ini nukilan Imam Abu Daud, Rahimahullah, bahwa hadis ini tidak terjaga dan Imam Ahmad mengingkari hadis ini. Maksudnya melemahkannya. Wakalah firwayah dan beliau berkata di dalam salah satu riwayat leisamin ya, shayin. Hadis ini tidak dihitung tidak dianggap. Ini pernyataan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukilkan Imam Abu Dawud. Qala khattabi rahimahullah yuridu annahu ghairu mahfudhin. Kata Imam Khattabi, maksud daripada ucapan Imam Ahmad laisa min shay' maksudnya gairu mahfud. Bahawa hadis ini tidak terjaga lagi. Wa qala Muhanna an Ahmad Haddafa bihi Isa Wa leysa huwa fi kitabihi Ghalata fihi wa leysa huwa min hadithihi Muhanna Menukilkan dari Imam Ahmad Bahawa Imam Ahmad mengatakan Isa Meriwayatkan hadis ini Leysa huwa fi kitabihi Hadis ini tidak ada dalam catatannya Dalam tulisannya Nah jadi dalam Apa Ah. Uh, di antara syuruh, ya, syarat ya syarat-syarat sahihnya hadis ada yang disebut dengan adz-dzobat ya dari lima syarat hadis sahih salah satunya adalah adz-dzobat. Dzobat ini sadar ya sempurna dia di dalam meriwayatkan hadis itu dan kesempurnaan terbagi dua ada dengan hafalannya ada dengan catatannya. Ya, di sini disebutkan bahwa oleh Imam Ahmad Isa salah satu rawi hadis ini meriwayatkan hadis ini tidak di dalam catatannya, tidak di dalam kitabnya. Ya. Nah, ini salah satu kejelian ya ketelitian para ulama itu membedakan. Kadang-kadang rawi kalau dari tulisannya diterima, ya. Kalau dalam dari hafalannya Ya Sudah diragukan Terjadi kerencuan Nah Maka Demikian dibedakan Sebagian dibedakan fikur, Karena sebab Lobat itu Terbagi dua Ada dobat Ya Afsadar Ada dobtul kitabah Nah Hafalan di dalam dada Ada dalam bentuk tulisan Nah Kemudian kata Imam Ahmad ghalat fihi. Nah, di sini Isa rancu dalam meriwayatkan hadis ini. Walaisa huwa min hadisih. Dan riwayat ini bukan bagian dari hadisnya. Ya, tidak termasuk dalam catatan hadisnya. Lalu dia meriwayatkannya sehingga dihukumi itu kerancuan dari beliau. Naam. <tuh> Kemudian ammad daruqdni rahimahullahu taala jadi itu ucapan dan nukilan dari imam abu daud kemudian berkata syahr rahimahullahu ammad daruqdni faqad qala haddatsana abu bakar annai saburi haddatsana ahmad ibnu muhammad ibnu Shaqir, haddatsana muhammad ibnu al mubarak as-suri haddatsana isa ibn yunus haddathana h wa haddathana abu bakr an annai saburi haddathana rabbi ibnu Sulaiman. haddathana abdullah ibnu wahab haddathana isa ibnu yunus an hisham ibni hassan an ibni sirin an anabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istaqa amidan fa alayhi al qada dara'ahu al qai'u fala ruwatuhu siqatun kulluhum Naam kemudian Dinukilkan asy menukilkan ucapan Imam Ad-Darukutni rahimahullah Imam Ad-Darukutni mengatakan dengan menyebutkan sanad hadis yang lengkap ya Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abu Bakar An-Naisaburi dan Saburi mengatakan menceritakan kepada kami Ahmad bin Ahmad Ibnu Syakir Ahmad bin Muhammad mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad binul Mubarak As-Suri Muhammad binul Mubarak mengatakan menceritakan kepada kami Isa bin Yunus Ya kemudian beliau apa rawi me, me, berpindah kepada sanad yang lain Jadi ada hak tahwili ya, Perpindahan sanad Kembali Al-Imamah Darukutni Menyatakan Haddathana Abu Bakar An-Naisaburi Nah ini Ada perbedaan sanad sedikit ya. Itu yang pertama Jadi Abu Bakar An-Naisaburi Menceritakan Menceritakan Ahmad Ibn Muhammad Menceritakannya Muhammad Al-Mubarak Menceritakannya Isa Ibn Yunus ya, Sanat yang kedua Menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Naisaburi Menceritakan kepada kami Robi' Ibn Sulaiman Di sini perbedaannya Robi' Ibn Sulaiman menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Wahab Abdullah Ibn Wahab mengatakan Menceritakan kepada kami Isa Ibn Yunus Dari Hisham Ibn Hasan Dari ibnu Sirin Dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Bahawa Rasulullah SAW bersabda Manistaqa'a amidan Barang siapa yang sengaja muntah Fa'alaihi al-kodok Atasnya kodok Maksudnya wajib atasnya kodok ya, Batal puasanya dan wajib mengkodoknya Barang siapa yang muntah Tidak sengaja Man al Fala Maka tidak ada kodok atasnya Imam Adar Qudni mengatakan Ruwatuhu thikotun kulluhum Raui-rauinya Sanat ini Semuanya thikot, terpercaya Nah Wa qawluhu ruwatuhu thikotun kulluhum Huwa muradul musallif Bi qawlihi qawahud darqudni Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Hajar Sebagai musallif Penulis kitab Bulughul Maram Itu yang dimaksud oleh beliau dalam ucapannya, kauahu daruqut nih, bahwa hadis pembahasan kita ini dikuatkan oleh Imam Daruqut nih. Karena Imam Daruqut Menyatakan setelah menukilkan hadis dengan sanatnya yang lengkap, ya, beliau mengatakan apa? Ruwatu fiqatun kulluhum, royi-royinya semuanya terpercaya. Berarti dikuatkan hadis ini oleh beliau. Wa qad raaitu maqalahul a'immah fi hadzal hadits laakin Malik fil min haditsi lafi an ibn Umar min fatwahu wa kadzalika akhraja syafi'i min tariqi Malik an Nafi an ibn Umar min fatwahu aydhan radhiyallahu anhu dan sungguh kata asy-syaddah rahimahullah sungguh aku melihat maqalahul a'immah apa yang dikatakan oleh para imam-imam muhaddisin terhadap hadis ini ya akan tetapi akhraja Malik fil Muwatta' akan tetapi Imam Malik mengeluarkan dalam Muwatta'-nya nah Muwatta' sama ya kitab kumpulan hadis-hadis ya sama juga musannaf sama musnad ya atau as-sunan, kitab kitab-us-sunan. Semuanya sama, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dengan bab fikih ya, dengan urutan bab-bab fikih. Naam, namun ada perbedaan ya, sedikit yang disebutkan oleh para ulama. Kalau as-sunan itu hadis-hadis yang marfu', khusus yang sampai kepada Rasulullah, kalau musannaf muwatta itu Ya bercampur ada hadis yang marfu ada yang mauquf. Ya, nah itu perbedaannya. Namun pembahasannya sama yaitu hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dengan urutan-urutan fikihiah. Nah, Imam Malik terkenal dengan kitabnya Muwatta. Ya dua jilid. Beliau mengeluarkan hadis ini. Dalam muatta'anya dari hadis Nafi' Dari Ibnu Umar ya Ternyata Hadis itu adalah fatwanya Ibnu Umar Maksudnya ucapannya Ibnu Umar Berarti maukuf Tidak marfu Demikian pula Akhrajahul syafi'i Dikeluarkan oleh Imam syafi'i Rahimahullah Dari jalannya Malik Imam syafi'i Terkenal dengan Apa kitabnya Siapa yang tahu kitab fikih yang paling terkenal dari Imam Syafi'i? Bahkan yang pertama kali ditulis karya tulis dalam ya, kumpulan hadis-hadis fikih adalah kitab Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah. Hah? Apa kitabnya Imam Syafi'i yang terkenal? 6 nah. al um barakallahu fikum kitab al um 6 nah. dikeluarkan oleh Imam Syafi'i hadis ini melalui jalannya Imam Malik Imam Malik gurunya Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar min fatwahu juga itu adalah merupakan fatwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berarti mauquf Naam. Jadi hadis ini diperselisihkan dalam hal marfu dan mauqufnya. Naam. Dan kesimpulan dari hadis ini wallahu alam bisawab ya sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Ali Basab bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan ya dihasankan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Naam, namun ada kerancuan ya di sini Syekh Abdullah Ali Basam menukilkan Imam Imam At-Tirmizi menghasankannya tapi di akhir uh, ucapan beliau menukil qala At-Tirmizi la yasihu fi bab shay'un beliau menukilkan ucapannya Tirmizi pernyataannya tidak ada yang sahih sedikit pun dalam bab ini tapi di atas beliau mengatakan ima hasanahu Tirmizi Imam At-Tirmizi menghasankannya Naam wallahu alam Sehingga beliau menyimpulkan hadisnya Hasan dan disohhakan oleh ya, banyak para imam seperti Buni Hiba, Imam Al Hakim, Abd Habib, ya, termasuk juga Imam Ad Rahimahullah Dan kita sudah dengarkan sanat yang lengkap dari Imam Ad Daruqutnir yang beliau mengatakan seluruh rijalnya adalah sikhots terpercaya. 6. Nah, sehingga 6. Uh, 6. Di sini wallahu alam asy-syarah Syekh Abdul Qadir tidak memberikan Fa'idah hadis ya, tidak ada fa'idah hadis. Naam dan apa? E, dari apa yang kita bacakan, yang kita dengarkan ya, kelihatannya beliau mengarah lebih condong kepada mauqufnya hadis ini. Naam, hadis yang mauquf namun maknanya adalah makna yang sahih. Naam. Sehingga bisa dijadikan sebagai hujah ya Bahwa muntah itu Sengaja adalah membatalkan puasa Dan ketika tidak sengaja Maka tidak sampai Membatalkan puasa Tidak wajib mengkodok Ia ini meneruskan puasanya Nah, Wallahu'alam Bistawab Kita cukupkan insyaAllah ta'ala Kita lanjutkan pada hadis yang ke-20 Pada pertemuan selanjutnya wa taufik taufiq subhanakallahumma bihamdik syadwal la ilah, ilah anta astagfirullah wa atuhu ilaiki saya membacakan fa'idah dari Syekh Abdullah Ali Bassam tapi saya lihat ya sebagian sudah apa merasa mungkin sudah terlalu lama jadi sudah agak gelisah ya maka saya cukupkan barakala fikum dengan kafar majlis, subhanakallahumma bihamdik, syadu allah anta, astagfiruka, wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.